Аби чого не сталося, та не пишайся ти, дурню, не пишайся. Не задля тебе одного ми тут. Ти на всі татри, мов бугай, розкричався, цікаві цілими зграями пруть. Усяке трапитися може. Добре, ходімо. Довго дивилися шафлярці вслід тим, які пішли. Дивіться, люди добрі, як вони. Двоє непримиренних ворогів, Мардула Розбійник із Михалевком, сином покійного Самуїла Баци, та два старці, солтис Яцися Кулах, на призв'язку Маршалок і його брат Кшиштоф, які теж, Неквапливо бредуть у бік лісу. Вони доволі довго блукали довколишнім незайманим лісом, у якому дерева рубали тільки поблизу селищ. Видно, лукавець Мардулай навмисно збивався з дороги, петляв, як піднятий лисицею заєць. Михалодовічі здавалося, що вони тут уже проходили, але на стару пам'ять про кривий ліс, де бував ще хлоп'ям, він покластися не міг. Нарешті розбійник зупинився поперек нічим непримітної стежини. Однією з багатьох кинув косий погляд на своїх супутників і стиха свиснув. Майже відразу кущі праворуч від стежини ворухнулися, і з них виступив хлопець приблизно того ж віку, що й марнула, горбоносий, чорнявий, дуже схожий на цигана, у короткій сорочці на випуск і полотняних штанях, заправлених воночі та перехоплених ремінцем. На ногах хлопця красувалися вівчарські постоли, змайстровані з одного шматка шкіри. На голові плаский капелюх з вузькими крисами в ланцюжках. В руках лісовий бурлака тримав довгий лук. Із-за плеча взирався гайдак зі стрілами, а за поясом звучно полаштувалася невелика замашна сокіра. Приведи її, Галайдо, коротко наказав Мардула, і старі кулахи, ясиця і Криштов помітно перезирнули. До болю зараз був схожий юний розбійник на свого батька, який згинув у варавських татарах вісім років тому. Хлопець мовчки силив голову і нечутно гулькнув у чагарник. Мардола тим часом сів прямо на траву край стежини і приготувався чекати. Обидва діди статечно вмостилися навпроти, підстеливши прихоплене казнай-навіщо рядно. Ну, тепер-то зрозуміло, навіщо. Недаремно Кшиштоф ніс його під пахвою. Михал, щоб не стояти стовпом, Подумав-подумав і влаштувався на пеньку за два кроки від мардули. У голові воєводи одна думка стрімко наздогнала іншу, і осередком, центром кожної було одне – Беата. Чомусь він схильний був вірити розбійникові, що з дружиною нічого не сталося. Коли не брати до уваги того, що тендітна жінка – у тяжі, увесь цей час поневірялись по лісах у товаристві запеклих душогубів. Михал важко повів плечима і зненацька подумав, що ні мардоло, ні хлопець з луком аж ніяк не схожий на душогубців. Можливо, тому їм хотілося вірити. Але вірити – це одне, а на власні очі побачити Беату – перемовитися, бодай, з слівцем, доторкнутися до м'якої коси. А вже ж знав, сучий син Мардула, як примусити його Михала пристати на будь-які умови. Знав, здогадувався,